Псалом 39. Я мовив пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. У здечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понадміру. І біль мій роз'ятрився. У мене внутрі. Запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій, не мовби ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю моя надія в Тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене на глум дурному. Я занімів. Я уста не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замоху руки твоєї я пропадаю. Карою за провину ти направляєш людину. Нищиш неначе міль за те, що йому миле. Кожна людина тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву. Нахили вухо до благання мого, не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відідхнути, перше, ніж піду, і більш мене не буде».